Ah ah ah ah ah Shikojë t'nderuar, asalamu alaykum. Mir se takohemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Shumë përgjigje do të kërkojmë nga i ftuar i në studio, i cili për herë të parë vjen në këtë emision, Hoxh Omer Berisha nga Maqedonia. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, oh Allah. Mersi që jeni. Faleminderit për ftesën. Do të fillojmë menjëherë me pyetjen e parë. Na shua nje shikues tot selam alekum deshat kuptoj rreth fryrjes dhe shrrimit me Kur'an kam dëgjuar se quhet rruqje. A ka mundësi që na flisni pak rreth kësaj metodologjie dhe ku qëndron dallimi në mes të rrukjes dhe asaj që bëjnë si e ka thur ai pseu do hodhëlar të cilët shkruajn Hajmali. Tja sherojm fillimisht se çka është rruqja. Ë, uh, ajo është vërtet domethën ka një lloj mjekimi i cili bëhet domethën me anë të leximit. Ledzimi për e cilë i bëhet me Koran, ledzimi cilë i bëhet të sëmurit Për ndonjë për shkacheve për cilat aji ankon Qoftë ajo dhe me thonën dhimbje, qoftë dhe me thonën prej epilepsis, qoftë prej magjis Qoftë prej, pa, pa mërë parasysh, dhimbjeve, helmimit, kafshimit të akreplit, si qka ndonë në histori Nësa ati i ledzohet, ajo është quhet rukje A ka ajetet saktuara për uh, këta, apo... Jo, rukja, rukja bëhet duke i lezu ajetet të Kur'anit. Këta janë kushtet, të, të, dhe më thonë, kushtet për të bën një rukje të sakt, është me lezu ajetet të Kur'anit, ose lutje të cilat i kime mësu prej pegamberit sallallahu aleyhi wasallam, të cilat janë përshërim. Ata të cilat kanë më shumë për voj, dhe më thonë, me, me rukje, ata dinë shpesh herë, dhe më thonë, cilat ajete më shumë me i Mirë, por nuk është domethënë se çka ia jet është patjetër për këtë, sepse Kurani si Kurani e ka uh, ndikimin e vet, sepse Allahu subhanahu wa ta taala e ka zbritur Kur'anin edhe shërim për njerëzit edhe shërim për ato që uh, kanë mundim me njerëzit. Kështu që domethënë se ai lexon Kur'anin ashtu si duhet, ose me lutje nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka janë të transmetuara. Edhe ato duhet ti lexon në arabisht, ashtu si ç'kan ç'shkan zbritur, ashtu si ç'i ka thon lutje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe nëse i thot këto, nuk guxon me besues se këto ndikojnë në vete. Po ato janë vetëm shkaqë, sukurse ilaçe. Edhe kjo është një prej ilaçeve. Ai ilaç që ndikon me lejet të Allahut. Nuk do të më dhon se tash unë ja lexoj ja këtë Fatiha nevoj do të shorohet, ose ja lexoj filan surën edhe ai do të shorohet. Këto janë përdorimi i ilaçeve, i përdor i ilaçet. Ndonjëherë ka efektin, ndonjëherë nuk e ka. Ato duhet me udhon ato ilaçe ashtu qysh janë të shkruara. Domethënë, nëse e lexon Kur'anin në shqip, të përkthyer, të përthirr, ai nuk e ka uh, domethënë efektin të cilin e ka sikur mëcion në arabisht, sepse ai është i zbritur në arabisht dhe ashtu duhet të lexohet. Pra, nuk udhon me besues se ajo ndikon në vetvete, por ai është vetëm një ilaç. Nuk udhon me akuzov valla Qys po din me lexu ose ku ta diun Jo, ja, ajo është ilaç, e lexoj kush e lexoj. I mjafton diçka që e ndihmon. Është bindja më e madhe se Kurani është shërim. Kur njerëja ka kët bindje, ajo ndihmon, mirë po nuk është domethënë se vetëm ajo do të do të ndikoje në vetë. Por ajo ndodh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ai tash që lexon, ai që i lexon dikujt Kur'an, ai që i ban rukje dikujt Kur'an, nuk është uh, gjithkush. Duhet të plotësoj disa kushte. Në përkushteve duhet të më qeni nhosur me besimin e drejtë që e ka me përkushtimin e ati ndaj fesë, i fes, nhosur se namazin e kryen, i nhosur se kryi namazin bile me xhamat, se një të njerëzit e përhap besimin e drejtë, se njerëzit i fton të lidhen me Allah, e nuk i fton të lidhen me me, me mua, më thonë se valla un jam shumë i fort në rrugë e të unë ndikohesh ose shko te filani sa ai taj Ndikon i laqë, ja, ja, dohet me i lidhë njërzit njerëz, me Allahun subhanahu wa ta'ala Prande edhe djetarët e kanë para pëlqy që nëse njëri u përndën diqka Donë me bo rukje, mami leti boje vetë vetë, vetë vetës rukje Sëpse zatën uh, njëri më interesum për shërimin tanë, ses aty nuk ka Nëse onë e kam një smundje, nënkoj i përndën një smundjes Kush donë mas shumë ti me ushëru? On Nëse onë do me thonë i bajë rukje vetë vetës, i lezoj kuran vetë vetës Edhe praktikojnë lomat, aty ku e ndjen dhimbjen, aty më e bën dorën. Ta dhe, këtu e ndjen dhimbjen, e lexon rukjë, lexon për Kur'anin, lexon për duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edha këtë munir, inshallah arrihet shërimi me lejat të Allahut. Po, ja, si ku... a ka diçka më të specifikuar që lexohet me këtë rast? Nuk do të thonë nuk ka ajete të porositura se për këtë smundje do ta lexosh kët ose kët. Nëse për shembull për mësishin Tash, atë e përmenda, nëse është njëni që ka më shumë për voj, atër e aji lezën ajetit e mësyshit, nëse ka për vezvesen, e lezën kulo dhe për abil felek, kulo dhe për abil nas, nëse, dhe me thonën, dyshka tjetër, për shemëll, për kafshimin e akrepit, njëni prej sahabive, kanë shku në një vend, dhe me thonën, dhe dikën e kafshua akrepit, ja ka lezu fatihan, 7 her, o shëru, fatihaja, nuk asë përmendet Askojë, pasi përmendet se Allahu është i gjithfuqishëm, se Allahu është i gjithmëshishëm, se ne vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atij ndihmë kërkojmë, edhe kjo ka ndikim. E ka pas ndikimin e vet. Por nuk është domethënë se ky ajet është i caktuar për këtë. I gjithë Kur'ani është shërim. Këtë fillim duhet kuptohet. Pasi është i gjithë Kur'ani shërim. Pastaj me përvojë, ai që merr atë më shumë me rukje e din, ndonjëherë për mu aktivizuo, domethënë smundja ose sulmi që është bë, nga xhini, diku bohet me disa ajete më specifike. Disa ajete e xhinët smunt i durojn, disa mundi i durojn e kështu me radh. Do thon me rëndësi është kuptohet se Kurani është i gjithë shërim e jo vetëm disa prej sureve. Haj ka përmend aty ka thujt pseudo do xhallar, ata nuk janë as pseudo, as do të thon nuk kanë lidhje me kët. Ata njihen popull si falljor ose falltor. Është rrëtpësisht e ndaluar me shku tek ata rëpsëisht të ndaluar. Pse? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në Sahih Muslim është dëshnuar këh hadith se ai që shkon te fallxori dhe e pyet, nuk i beson, vetë e pyet, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Në disa transmetime në 20 ditë e 20 net. 40 ditë e 20 net. Në, në transmetim tjetër, kjo është allo më trishtueshme, do të kush shkon te fallxori dhe i beson se çfarë flet, atëherë ai ka mohuar atë që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kesh ma rëzim, del për imanit. Lërgun, lër, atë për cilën ti këponu, për cilën i e lodhë, e hum krejt me një qkuar dhe me i besu ati. Po ta është që shme i dalu ata. Që shme i dalu, dhe me thonën, si nese, të populli, këta hoxalar dhe këta pse u do hoxalar. Daluan, se, ne përmendëm, kjo bëhet me Koran. Po edhe vetë fakti që ata shkruajnë Haimali, nëmë kopëtanë që Haimali e pasi që nuklejohat. Domethën bojn janë janë janë pseudo hoxhalar tash po ju po juaj kushtimisht janë mashtrues. Një prej shenjave është ai ti jep hajmali, ku shkruan disa vija të paqarta, thot dikush arabisht, ne na kanë dhënë disa armë pasor po lloj raste, domethën ato kanë lidhje as me arabishtën as me kinesishtin. Ato janë thjesht domethën lloj, cilën ai merret vesh me shejtanat e vet, me dreshën e të vet, se çka duhet të veprua. Kurse këti shkretet i thosë ja këtë kik, këtë trekëndëshin, i cili ja ka rrethuar me nailona e më të errë me tërë, ja gaboi vetëm që ta shpresoje në këtë gjë shërimin. Është ajo është se njerëzit kur t'i ja largojë bindjen nga Allahu subhanahu wa taala në një letër, në një trekëndësh, në kështu ja ka hu besimin dhe Zoti kjo është qëllimi i tyre. Me i largu nga besimi i drejtë. Për shenjave të tjera ku mujmi me i dallu mashtruesit nga uh, nga ata që vërtet bojnë rrugë të vërtetë, është për shembull shkon ti aty Ai, të pyt emrin e babës, emrin e nënës. Çka ka lidhë kjo me mjekimin? Nuk qe, nuk jetu hap dosjet atje. S'ka, sikurse ne kushkojm në mjek në spital, çuaj duhet të hap dosjen e ku jeton, yen çfar banesa, me lagështi ose pa lagështi. Jo, ja, jo. Haj të pyt emrin e babës këtu, pa lidhë emrin e gruas e kështu me. Nëse të pit kë është një pre sjënjeve të forta se ai është mashtrues. Pre sjënjeve të forta fillon me bëp pyetje të cilat janë të zakonshme. Kursa aji që është në, l, tash në këtë hall, ati i duket se ki po dhëndi në diska shumë. Shkomë për shemë, ati e dikoshtë atë kam problem me rejen. Edhe vjen ki tash baha që kinë se shumë i menqër, edhe thot atë ka këshirë njërë si mërolë. Gjërë cila do më thonë, është subjektive dhe shpeshë her mund thushë më këshirë i mërolë, të aji nështë të ka qenë mëndime kretë dikon tjetër. Bajnë pytje që s'kanë dëbajnë me mjekimin ose të tregon nësa ora ke dajrë për i shpisë për me artë e ajë. Të aj. tregon ti dole përshka këti problemit, ende para se mi e kazut ti problemit. Këj është moshtrus, sepse këj ka dërgu drejçnit e vetë me të për cilë ti në shtëpinë e pastaj këtë e lajmërojnë e këj pastaj folë. Edhe të tregon se i din gjerat e fshehta. Kur të fletë kështu para njerëzve, para njerëzve që kanë besim të dobet, para njerëzve nuk janë të formuar me iman Ashtu si duhet, me, me dije, me shkenc Atëra i mashtorët me njerë Tho se kipo i dënë edhe me njerë fillon me i besu Qëfarë do që ti thot? Kjo është gabim shumë i madhë Kjo është gabim madhë Sepse njerën e largon për i dinit Allah Subhanahu wa ta'ala Pse? Sepse du, ne si besimtar Besojmë se I gj gjithdi shumë është vetëm Allah Subhanahu wa ta'ala Tjertë nuk i din të fshehtat Mirë po kjo njeri tash Në bashkëpunim me dreshtin të ka arrit me m Edha gjë ti ta përmet. Nëse moshtrohesh, atë ke rë, domethën kurthin e tij, në mashtrimin të cilin ai ai e ka bë. I ndalon për shembull, ja ndalon smurit me upastru me ujë. Mos upastroh, thotë dini muj. Amon, ndoshta ndodh të bohemi papastër. Ja zot mëso pastro. Pse? Se papastërtin e don e doin dreshnit. E don shejtanët, e doin e xjinët. Edhe kë domethën i ndihmon pastaj ë mashtrimit të këtij personi i cili as duke u marr me këtë. Gjë. I urdhron për shembull me dieg, letra dhe me utimos, me ato letra që inse ato e ndihmojnë, po gjitha këto gjëra të tjera të ju pëlqejnë shejtanave, jo se ato janë gjëra të tjera të ndihmojnë në të për shërimin. Kërkon për shembull për grave, për me paturpsi, me usbulu para ti. Dhe është një rast frik, domethënë shkruan një motër, e cina është penduh për një gabimit të madhë edhe nëjse, po si duke të paformuar dhe as pak me die fetare veç e ka kuptu që ka boj një gabim edhe tash on e sugjeroj që me u pendu të kallohës, qështë dohet me u pendu me u largu për i gjunahit, me ndike qardje për gjunahin, edhe në regu mirë po, dikosh për i dreçnive njërez e ka taku me dikën tjetër për hox i hoxallorve dhe a i hoxhi ka thonë se Unë kam metoda me cilën të fali gjunahin Për të fali gjunahin jëtë, teka Allahu, i ka thonë, ti duke me bodi qka Qka edhe ka, e ka shtu me uzburu para ti komplet kret Edhe e ka li me një vaj dhe ka thonë, ta është je falur E ta është kjo se nësë mund bënë gjumë të rahatshëm që ka mbo Se e ndjenë se është e mashtruar E parë me ndoë, këso dhe shenja këto nërë, shenja dhe me thonë qarta dhe dëbolshme Por ta vlerësuonionin a është mashtrues ose jo? Mirë, përderisa jemi tek kjo pikë do të ndalemi edhe tek një pikë tjetër. E, ka raste kur e, gra apo edhe burra thonë se kam emanetin nga gjyshja apo gjyshja për të fryrë fëmijët apo njerëzit secilat. Po. Kjo është shenjë mashtruesve. Por nganjëherë edhe nuk e kanë namazin apo. Është. Kjo është shenjë mashtruesve. Ne them se njeriu që frir, njeriu që merret me rukje, ai duhet më qenë për besimtarëve të dalluar. Ata në duhet me e pa një në gjami, aje duhet me qenë shëmbëltyur për një. Nuk është dhe me qenë më i kapur i me harame, dhe në, në tjetër me thonë se unë e fri se më kalan gjyshe, pa gjyshe. Këtë dhe me thonë dhe është dredhi dhe kurthe prej shëtanëve, prej dreshtnive, të cilët nuk, nuk munden gjdo her të jari në që limit vetë e gjenë një punëtorë kështë të lirë, sikur që janë këta prej njerëzva. Allahi u zovë gjithë Rebol të vazhdojmë me një pytje tjetër Tha të, të selamu alaikum wa rahmetullahi wa berketo Kam një pytje A bënd të falim namazë dhe pse dhe gjoj muzik A në pranohet aj namazë dhe A ka peshte njëjtë falje aj namazit me muzikën Tha të, të. Po se i përket nëse thot pesh A është kjo një shkallë me, me, me atë Ose kjo farzë a është një shkallë me këtë haram Sigurisht se, se nuk janë Se namazja është me një pesh me mo Në jom mos besimin në një on namazi. Muzika është një prej ndalesave që Allah Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem na ka treguar qartë se është ndaluar. Mirpo nuk është në një shkallë me namazin, është normale. Mirpo nuk është çdo herë udhës me thon atë vazhdoi me namazin ose ose ose jo edhe an pranohet namazi. An pranohet namazi, ashtu është thëpitë? Në fakt flet vetëm për peshën e namazit vetë muzikës. Mhm. Mirë po, do më thonë, fillëm, më duke se tha, a pranohet namazin e se në dëgjëmë muzikë? Pa, pa, pa. pa. pa. Namazin duhet me ukry, ajo duhet me ukonë si detyra filestare, obligimi filestare i jonë, obligimi më i rëndësishim i jonë. E pasaj, ne jemi gabim tarë, gabojmë, dhe njerë gabon me përgojmë, dhe njerë gabon me muzikë, dhe njerë gabon pa. me diqka tjetër. Këto janë gabimet cilët ne qdo herë duhet i kemi parasisht të i largojmë nga përdiqëmëria jonë, nga jeta jonë. Nuk do të them që ato shkaktojnë mospranimin e namazit. Mirpo namazi shkakton inshallah largimin e tyre prej prej jetës tona. Kur bëhet ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu si duhet me përulje e me msim, e me koncentrim në namaz, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu ka thënë Kur'an, inna as-salata tanha 'anil fahsha. Namazi largon prej jieve të ndyra për gjërave që janë gabim, për gjërave që nuk janë të ligjesuara në dinin Allahot, subhanu e ta'la. Ta Nësa e bën namazi me përpikri, asho si duhet, gjithës e si ajo kam indinu që në nesër edhe, të largohet prej haramit, konkretisht pjëtës që e ka përmet. Ka tjetar. Açdojnë të, të një me pëtje në radhës të të të selam aleikum, kisha një pëtje kur shkojnë në gjamitën dryshme. Shopëllot hë gjallar që në legjiratët e tyre poshtrojnë Bibljen dhe katolicizmin, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Nuk duhet ti nënçmojnë të krishtirë dhe hebrejnë e në fakt të këne kjo dëkurirë është shumë e praniqme Qëka mund të në thotë hoqja oh, diqka lidhur me këtë qështjit? Mirë, në nënçmimi, përçmimi, nga unë e besimtarve, nga unë e gjallarve në veç anë ti Nuk është elejuar edhe Nuk është cilsie zatën e besimtarve kjo Ndë njëherë mundet, dikush, individualisht, nga në një nervoz, nga një shqetsim, me i te i kalu kufit, por kjo nuk e arsu e tonate. Edhe nuk themi sa i a ka qilu, nëse ndodhë. Mirë po, në po ka frikë e se mos nështë kjo ndodhë me keqkuptim, edhe i thuhet në nëndshmim, diçkafe që nuk është nëndshmim. Në Ajo, në si besimtarë, muslimanë, njerëzit e besimeve të tjera, kryshterë ose qifut, bibelë ose ingjilë, 10 rre ose 10 vjetër. Ne, domethënë, e kemi të përborsh me ithër ata në rrugën e drejtë. Edhe këtu na su Allah, kuna ka mësuar Allahu subhanehu teala në Kur'an. Kur ne ka kur ne ka urdhë Peygambërin sallallahu alajhi wasallam, çdo urdhër i Peygambërit është urdhër edhe për ne. Thot kul ya ehlel kitabi taalu ila kalimat sawain baina na wa baina kum alla na'bud illa llah wa la nushrik bihi shay'an wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dun llah. Thuaj, o ju që i zin një besë librit, qoftë njëllit, qoftë biblës, qoftë të uratit, ju që i zin një besë librit, e jenë një të gjithë së bashku, të adhurojmë Allahum subhanahu et ala të vetmin, të mos i shoshrojmë ati as një shok, të mos e konsiderojmë ne një një tjetërin për zota, e nëse ju e këtë një shpinën, dëshmoni atër edhe ju, bahuni edhe ju dëshmitar se ne jemi muslimat. So e, e kemi të urdhëruar ne me i thirr ata. E tash ë, ë, nëse mos i marr, nuk e nuk e neçmojmë asnjë prej pejgamberëve. Përkundërzi, ne i besojmë të gjithë pejgamberët që nuk është e, e vërtet e të tjerë. Ata nuk e besojnë për shemb ë, Çifotët nuk e besojnë Isa ibn Ali selam edhe Muhamedit sallallahu aleyhi selam. Krishterët nuk e besojnë Muhamedit sallallahu aleyhi selam. Megjithse shenjat dhe paralejrimet kanë ardhur në librat, në Injil edhe në Teurat. Kurse në si mos i manë, i besojmë që të gjithë. I besojmë edhe këta edhe ata. Lanu ferri ku bejnë e hadim mirë rusëli, që shka thonë Allahu subhanu me talë. Nuk bojmë dëllimë mes pejgamberëve. Asësi, i besojmë që të gjithë. Të gjithë kanë ardhë për të thirë njërzit në besimin drejtë Allahu subhanu me talë, ashtu si duhet. Mirë po, gjithashtu, Allahu neve në ka të regua në Koran, për shemë kërë thotë, e fe të të me unë Vaqad kan fariqun minhum yasm'unu kalama Allahi thumma yuharrifunahu min, min ba'di ma aqaluuhu wahum ya'lamun. Jo, thot, a mos shpresoni se ata do t'ju besojn juve? Kishte për tyre. Kishte për tyre të se të uh, ëh, kur të kanë fëriku të ishm atë kishte për tyre që i dëgjonin fjalët e Allahut, edhe i shtrembronin fjalët e Allahut, pasi që i kuptonin mirë. Edhe duke qenë të vetdishëm se çka janë duke bë. Tash Allahu neve po na tregon se librat i kanë shtrembëru, i kanë deviju. Edhe Allahu e dërgoj Koranin që kime qenë, në me thonë në, së kur ka thonë në prapën Koran, në zërë a lejke lë kitabë, bëllë haqë, mosaddi ka lima bëjnë e jedejhi. Allahu e zbriti Koranin, i cili erdi si vërtetues i librave që ishte të maherë shumë. Pas i ka arë si vërtetues, atër ne du ta marim si vërtetues. E kur Allahu neve në, në thotë se librave të të tërë janë të sht Në thot, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. Jan bo kafira. Jan bo jo besimtar ata te cilet thon se Allah es i tretë i treshit. Gjithashtu Allahu na thot wa qalet al-yahudu uzairun ibnu Allah, wa qalet an-nasara al-masih ibnu Allah. Këto fotet kan thon Uzairi es biri i Zotit. Kristjerët kan thon uh, Isaj es biri i Zotit. Yudahiu na qaul al-ladhina kafaru min qabl. Kta jamto bon ne sigurisht kafira te ma hershëm. Shabloh po po ta. Kështu, hum, i çonata. Kështu, katelehumullahu an na yufakukum. Allahu i vrafët ku do të gjenin, tash me fjalën e Zotit. E dëgjojm tashmuaj tash një shikues e thot, "Ah, hoxha i nënshmoy të krishterë do të sa çifotat." Jo, ne lëzoave vetëm fjalën e Allahut subhanehu ve teala. Është ai Allahu i cili zbriti domethën Engjilin, është Allahu i cili e dërgoi Isajin, është Allahu i cili zbriti Teuratën e e dërgoi Musain, e kështu me radhë gjithë pejgamberët. I njëjti Allah Po në thotë se këta e në boqa firë, po në po tregonë se këta e kanë shtë të nëmru udhërën. E tash, dykush këtë me e konsideru në në qëmim, nuk është e drejtë, nuk është e vërdetë. Po ato janë thjeshtë se së mundesh dikan me e thyrë në të drejtë, pa i tregu se është gabim. Së mundesh me thonë të i kretë drejtë e ki, po e jak ne. <laughs> sigurisht dhëtë me qenë në gabim, që pas taj me eftu e në të drejtë. Pa ndërën dhe më thonë, Allah subhanu tala, shumë shum vendë, por shumë dhe dhe në Koran, në ka thonë, inër le dhine kefaru, lëntu gni anhum, emwalluhum, vëla uladuhum. Ulajke ashabu në nërë, ulajke hum akudu në nërë. Dhe të atë të të të të të të janë një besimtarë, atë të të të të të kanë mohua Koranin, kanë mohu Muhammedin s.a.s. si pejgambert të fundit, atërë nuk kam ju bët dobi, as e vladi, as pasuria, para Allahut subhanahu wa taala ataian lëndë djegëse të zjarrit ajo jo nën çmobë jo ja. ulëzova fjalët e Allahut lezoa e zova fjalët e Kuranit për cilën ka dëshmutë ç'të gjithë se në është i pandryshuar tek të, të gjithë njerëzit askush nuk mund më zgjidhen se me sill argumente se Kurani është i tëmbrur por ve disa individëve që lut ignorant mund të thonë se keni një Kuran xhretin ose kujtë diçka po ajo nuk kanë nuk kanë të bojnë me ato me argumente nuk është studius Angjëli i Kur'anit për më të thon, për më të thon kët fjalë. Ato janë të rallë, kurse njerëzit që kanë marrë më studiu nuk mund të thon një gjë të tillë. Prandaj them thonë tekstet e Kur'anit, të cilat janë ato po kuptohen ndonjëherë si nënçmimi, po ato në fakt janë veç thirrje e fundit. Ejani kthehuni te rruga e drejtë, te rruga e xhenetit, mos shkoni rrugën që keni nisë, është gabim. Është rruga e zjarrit, është rrugë e lëndës djegse të zjarrit. Kështu më ro. Allahu ulzoft. Në kësaj fytytjet tjetër ka të bëjë me besimin në Zot. ë Shikoj si thotë un kam një shok timin i cili beson vetëm në Zot, në asnjë fe. Pra nuk beson në fe, por vetëm në Zotin si krijues dhe veçanta e tij është se nuk bën haram është shumë i matur nuk dëgjon muzikë, nuk këhân, nuk vjedh apo nuk pin alkool, thjesht është i pasur nga çdo gjë, por e beson vetëm Zotin si krijues dhe asnjë fe. E u ndesh atë di pasi që ai i mban premtimet e Zotit edhe pse nuk beson në fe, ai pranon Zotin e ati veprat e mira, a thot Kurani diçka lidhur me këtë. Lidhur me këtë Kurani thoj se është i stërmbhur me ajete, e stërmbhur nuk kanë me thonë se asgjë tepër nuk ka në Kur'an. Mirë po, dhe më thamë, ka shumë ajetet e cilat flasin se njerëju qka do që të banë duhet të aboje për Allah. Njerëju që thotë se unë e besoj Zotin, kryuesin, këtu është një argument që ki njeri është i menqër, edhe logiko. Mirë po, nuk është plotësisht i menqër për diri sa, me ndonë se ajë Zotit që li të ka kryu, ajë Zotit që li të ka qunë këtë dunjo, ti ka dhonë gjitha këtë të mira, ka don kë trop të përkryer. Edhe fondi ka lënë kështu skoti. Çfar çfarë babe ti do të kishe pas nëse të dërgojnë në një vend pune në një shtet tjetër, thotë shko deri atje. Edhe as nuk ti e pa adres. As nuk ti e ke një këshillë se ku më shku. Hiç kurjo. Krejt do të kish më thon çfarë babe pas ke pas. Po kë Allah, i cili na krijoi. Ju më dije boni një një krijim të përkryer. A thuhë vështë na qojë që të e bani që ka të doni? Jo. Pra ndajë Allah kërë e zbriti ademin dhe haven për indrit tanë të parë kërë i zbriti në tokë, që ka u tha? Kërë ne hëmbitu min ha gjemië. Zbrit një për gjennetit. Zbrit një në tokë të shë. Fe imma je tjenëkum minni hudën fe men tebi a hudaja fe la khaufun alajhim edhe atje sigurisht se kam ju ardhë juve ose kur të ju vjen juve ullzim nga ana ime Ai ju ai ju ndje kujdesimin tim, ai nuk ka, nuk ka pse më mërzit edhe pse më dësh, pse më u dëshpru. Kurse ata të cilët e mohuan atë udhzim, edhe ata të cilët e përgënjeshtruan atë udhzim, ata do të jenë domethënë lëndjese e zjarrit, ose ata do të jenë në zjar, fasi Allah subhanahu wa taala. Etash një njerëz i cili e ka besuar krijuesin, sa ai nuk ka krijuar dhe ai isili Çeveris me kët gjithësi, ai cili e mban rendin në kët gjithësi, edhe në fund nuk merr msimet e tij, prej tij nuk pranohet sikurse me dhon krijt Prishtinën sadaka. Me kon e tij, krijt edhe me dhon ke nuk pranohet kur gjò. Nuk pranohet as pse ruhet për ndonjë gabimi, a është e run shnetin e tij nëse ruhet për alkoolet, e run nderin e tij nëse ruhet për vjedhjes. Mirpo nuk e run veten nga zjarri i xhehenimit. Nuk ka bo asë gjëmë për ta fitu gjënëetin Me gjëse Për atë mund të themi, është i moral shumë, është njëri i sjel shumë Por nuk, ajo nuk i bën dobi në akiret asë gjëmë Bota e akiretit është diçka e pa njohër për neve Ne për atë botë themi dhe besojmë Vetëm aqë lajme sa në kanë ardhë Lajme të cilët në kanë ardhë janë njerëju duhet me besu Allah Dhe me nënshtru vetën Bela men aslema wجهه lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi. Gjithsesi ai cili ka ja kan en shtru ftyrën Allahu subhanahu wa taala. Ja kan shtru ftyrën krejt Allahu subhanahu wa taala eda do të thotë bela men wجهه lillah wa huwa muhsin, kjo bën vepra të mira, ja nështon ftyrën Allahut. Dhe bën vepra të mira, aty i takon shpërblimi tek Allahu subhanahu wa taala, e jo diku tjetër. Në regull ho gjë ndëruar, tani, do të bëjmë një pauzë të shkurë tërë më pas do të rekhtemi me pyetet të tjera. Dërsa ju shri ku esë të ndëruar, vazhdoni të qëndroni me ne. O, o, o, o, o, Shkojmë së ndërruar, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën tonë me të ftuarin Hoxha Omer Berisha, i cili nga Maqedonia është këtu në studion tonë për të dhënë përgjigje edhe më tej për pyetjet tuaja të dërguara në pyetja.csvska.com. Hoxhënderuar, do të vazhdojmë pyetjen në radhës, si e thotë kështu. Kam një pyetje për ju, un kam një website muzikor dhe cilin ne kam formuar para 4 viteve. Thjeshtë është i njohur shumë në Kosovë dhe unë fitoj para nga këj website dhe nga klikimet që marë në atë. Por gjithashtu, krahës kësaj unë i fali të 5 kohët e namazit dhe thëmë të drejten kam provuar të ta lëk të haram, por nuk kam mundur të shkëputëm dhe prapë se prapë e fali namazinë. Me thoni, a duhet të vazhdoj prap me namazin edhe pse po, po, publikoj muzik, a vë taler namazin sepse ndoshta nuk pranohet fare? Unë njërgëzohem se ki qenë ka i bindur se nështë haram. Më thotë, a taler këtë haram? Pa. Pa. Nuk ka nevoj me debatu të është. Ka provuar së taler. Për me i tregu. Me thonë që është haram. Mirë po, kjo vla, si dukët, e ka sfiden të, të tholat, cilët i fiton. Pa. Ma tje ka disa dëshmi prej këngëtarve, Qile të thonë nuk ndjejmo as një fark nësije nga kjo profesion Mirë po, të hollat janë të majme dhe nuk mund të i refuzej Këtu ka nevojt kë njerit të punon ma shumë Asësis gëzën me lonë namazin Namazin shë adhurim në vetë dhe ti du të të vazhdoj aji person Nuk gëzën të bë të më thonë viktim e, e, e muzikis për të alonë adhurimin ma të madhë Ma është të vërtet, është të bo gabim Ma është të fitu me gabim, me haram Mirë po, kjo arrihet shumë kolaj me u largun nga kjo haram nëse ishtohet bindja dhe më tepër të këndih me Allahu subhanu të ala. Shikoni Allahu subhanu të qëfarë thotë? Menje të këllahë e jëgjallëhu mëkhrëgja wa e rëzukhu min hajthu la e hëtesib. Kush i ka frikë, Allahu subhanu të ala, Allahu i jep ati rrugdali dhe e furnizon nga nuk e kujtonë. Po shoq po shoq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, men taruke shay'an lillah awadahu Allahu khaira minha. Kush lën diçka për hir të Allahut, Allahu ja zëvendëson me diçka edhe më të mirë. E ti, kët website pasi ti ke shumë i klikuar, nis ja në Kur'an. At prap do të vazhdohet klikohet. Ma von kanë me të hub klikimet ndoshta. Po shko gale. Ti merr merr se vape. Edhe për një kohë merr edhe edhe të holla sa për klikimet që bëhen. Epastai që më që më mësua, ndoshta Allahu të jap sukses në websajtin tan duke bë vendu ligjërata të mira, ligjërata të lehta. E ku ndo që vendu domethën kang të lejuara që quhen ilahi. E kështu më, nëse këto ndoshta Allahu të jap sukses. Mundou me halal. Fshini ato. Ka njerëz që kanë mbyll kanal satelitor. Etash të më për një websajt, i cili domethën ia bën me 15 euro me 20 euro në vitë, në vitë e paguën domenin e kuptadion e paguaj webmasterën ose ndoshta vetësh webmaster, do të thonë pak harxime, për ato as shumë po po dhimbën, anën tjetër jetu shkaktu gabim. Ti po bën shkak që njerëzit me dëgjuar edhe më tepër muzik, ndërsa nuk e kanë dëgjuar hadithin e pejgamberes sallallahu alejhi dhe sellem, kush e bën një të këngë, edhe i thret njerëzit në atë këngë, e ka gjunohen në atë atyrë, duke mos ju paksu as atyrë gjëno. Do të thonë kjo është mjaft mjaft e këngë. Kanaleve kanë mbyllë domethënë projekte të mëdha, po në fund u ka bën se është haram dhe ka mbyllë. Njëri domethënë ka mbyllë kanale satelitor, ka ka domethënë të, të arab shumë shembuj kështu, ka kanë mbyllë radio nëse s'ka mund ta ta doman aktivizoje me halal. Se so, kanalet satelitore sot domethënë është e dëshmuar se mundet me bësh shumë punë të hajrit, po nëse kim nuk ka as skuadër, as mundsi për ta bërë me halal, i themi mbyllë. Bëllë se ma mirë është mos me shkaktua asgjë që sa me shkaktua e shërë edhe me shkaktua e haro Allah i ndihë moftë që ta vendose me ulerguen nga kjo e keqë Nërsa pyqë që tjetër thotë Selamu alikëm i ndëruar hoqë deshë atë di se ka gjunahe fëmije që ende nuk ka rritur moshen e madhore pra moshen e rritjes <coughs> Jo, te Allah subhanahu ta'ala nuk shkruin edhe me lachet nuk shkruin për atë personi që ende nuk është një moshen rritur Domethënë që ende nuk ka hyrë në pubertet. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, është ngritur lapsi. Domethënë nuk shkruan lapsi për fëmijën derisa të rritet, për uh, njeriun që është në gjumë derisa zgjohet dhe, dhe njeriun i cilit i cili ka humb mendjen derisa të vihet, ka humbur vetdijen derisa të vjen në vetdije. Kështu. Vazhdo me një pyetje tjetër. Assalamu alejkum, ka një një pyetje për Hoxhin e nderuar. Në një renovim të shtëpis të këmi gjahim, kemi gjetur një loj hajmalie mbështjelur me petë katë ndryshme, me letër vizluës, me elastikë dhe brenda unështë vë rejke diçka e lëngët edhe veprimi im ka qenë duke marrur atë dhe me emrin e Allahut duke lexuar disa surre të Kuranit e kam djegur atë dhe desha të dinë se kam vepruar mirë apo keq dhe nëse ishte dashur të mos e bëj këtë apo të dërgoj këtë tek ndonjë hoxh çfarë më këshillon pas kësaj ngjarje si të mbrohem dhe a ka mundësi që kjo hajmalit të më bëj dëm më vonë Allah ju shpërbletot Allah është përbleft dhe me thonë edhe këshilusin, edhe pyetësin dhe me thonë që ka boj një punë të mirë, ka gjetë ataj mali, sigurisht ka qenë ndoshtë të ndonjë siherë, magji, se në përmjet ato lojë forma, sidomas nëse si që përmjetit ka pa diskat langët, ma gjitë kështu disqysh i bojnë dhe me thonë, me gjera të fliqër, Sajnë, atë më gërdiqme, më, i bojnë dhe me thonë edhe tashkje e ka gjetë edhe Elhamdulillah ka vepru mirë, duke lezu fjallet e ë në momentin duke ti e je duke i shkatruar atë sehr, atë magji, në atë moment kaum mund si më ardh me, me sulmuë dikush. Edhe ti duke lezu fialet e Allahut, ata smunden me sulmu. Edhe e ke dijk, edhe ke shpëtuar në këtë rast ka vepruar mirë. Po ja. ka vepruar shumë mirë, Allahu është pablet. Mir, por një gjë tjetër duhet të kemi kujdes, ne kur merremi me me çopun. Kës, Le ta dim se si jetu bë punë të drejt, punë të vërtet, punë që çt ka çt ka porosit i gjithfuqishmi. Në dorëcire të gjithë shka, nësa ata arrinë neve me na friksu, kjo është qëllimi e tëre. Nësa ata arrinë me të friksu, me të bëvec veseli, me ututë për qdo ere që frinë, kjo është qëllimi e tëre. Në nuk u dhëmë të lejojmë ata, duhet të kujtojmë se Allah është ajë cili i vetëmi si jellë të mirën edhe si jellë të keqën. Aje lërgonë të mirën edhe aje lërgonë të keqën. Dhëtë Allah në Kur'an, Wa i jemë sës Nësë allahut godet me ndë njët keqës, s'ka kush që mundet me ta hek, përveç allahut Ua i një mësëske bëkherin, fejnë në hu alakull ishe i në kadir E nëse ajt të jep ndë njët mirë, a jesht gjithë fuqishën bë gjithë shka Në nësë mundet me ta hek, asku është atë të mirë Ta është të e kije shtëpinë, mos në do të rrim në ashtë shtëpi, e ke përish sihrën, e ke përish ma gjinë Edhe nuk ka nevoj me pasë droj Në rregull vazhdojmë. A bën të falet namazi farz në tri kohët e ndaluara e, për namaz, do thot në periudhën e lindjes së diellit, në periudhën kur dielli është në zenit dhe në periudhën e perëndimit të diellit, nëse për ndonjë arsye nuk arrim ta falim më herët. Për shembull, nëse ndodhet që namazin e qëndisë ta zë periudha e perëndimit të diellit, a është më mirë që prapse prap ta falim natkoh apo më mirë të presim të hyjë koha e xhamit dhe më pas këtë namaz ta falim si namaz kazâ? Besimtari du të më mundu namazin me bo në fillim të kohës, nëse ka mundësi. E, duke respektu dhe më thamë nësimit që, që i kamësua. Ajitin, kë thotë Allahu, hinë në salat e kanët alel mu'minin e kitabën më kota. Namazin shbo farës për besimtarët në kohët të caktuar, jo kur të namë te këtë neve, në kohët të caktuar. Por të azim që ndë njerë përndon një anashkallim tonin, ose përndon një arësyje, Ka ndodhur me uvonun dhe tash vjen koha e iqindis bash momentin që është duke perëndu dielli. Ende s'ka hyrë koha e akşamit, por është duke perëndu dielli. Ne duhet më fal iqindin edhe pse është duke perëndu dielli, sepse ulemat kanë thonë në ato kohë nuk lejohet më fal namaz vullnetar. Ndërsa nëse na, namazi është fars ose është namaz me sebeb, çish është namazi i hyrës në xhami. Nëse hin xhami para akşamit 10 minuta Shumë i që shumë për i djetarëve e lejojnë, edhe pëse ka për i djetarëve që thonë se më se falë. Pse? Që thonë se nuk është dojë mos më u falën e, namazi kur hinë në gjami. Kurse për namazin farzë, gjithë djetarët pajtojnë që fillimisht duesh me i falë farzët. Sinet e i qindisë nuk i falën këtëra, se pëta të e në vëllënetar. I falë vetëm farzin e i qindisë edhe nuk e lejon me të hikë hi këtë koha e i qindisë që pasaj me elon pas aq shumë sepse në se vepron në atë mënyrë, atëro konsiderohet se e kelon namazin me qëllim dhe bën haram, bën gjëra të mëdha. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Thotë: "As-salamu alaykum, kam një pyetje lidhur me sëjdhën, e cila bëhet kur të lexojmë Kur'anin. A duhet motrat ta bëjnë atë me mbulesë apo jo dhe Kur'anin lejohet ta lexojmë pa mbulesa?" Do i ndrojtë: "As-salamu alaykum. Kur'anin lejohet me lexo pa mbulesë kurse është Shumë e porositur, suneti fort me lezu edhe me abdes, me pas abdes. Edhepse, dhe me thonë, mendimi me e fort nuk e obligon, qoftë, ma është kënë qëtë femënë për të lezu Koran me abdes, mirë pa është një gjë shumë e porositur gjatë lezimit të Koranit. Mbule, sa nuk është e porositur, duke lezu Koranin, nëse je vetë normalisht, nëse nuk ka dykush prejtuajve që, që mundet me të pa. Etoh në sa orintë eventi i leximit i secdhës leximit Kur'anit, atë mund të shkoj drejt në secdhëz çashtu pa mbules. Pse? Sepse dihet atë se sipas shekhul Isami mentë mia, ka thënë që secdhja e Kur'anit nuk është namaz, është vetëm secdhje. Edhe nuk mundet më njëherë ti zbatojm ligjet e namazit, namazit që është i ditur, ligjet e namazit me zbatuar dhe me aplikuar të secdhja e Kur'anit. Për ndaj dhe me thonë, kjo është një seshdi në veç anë ti. Për këtë seshdi, bëjmë vetëm aqësa kemi informata. Një informata kemi, që duke shkuën në seshdi, me thonë Allahu Ekber, me thonë Subhani Rabi Al-Ala, treher, me thonën duan seshdi së se ledhimit, që në është, se gjithë vëgjhje lilladhi khalqa, më shekka sem'a, më basara, fe të barëkë Allahu ahsenul khalikin. He thotë këtë, edhe thu Allahu Ekber, ngritë është nuk prish punë sepse nuk është namaz, po është vetëm një sejdë. Sikur se për shembull je në shtëpi, të vjen një lajm i mirë. E do se të më falënderoj Allahun me sejdë, sikur të njihet sejdë e falënderimit. A duhet më shumë me mora abdes me umbulu me vesh mbulesën për merron sejdë? Jo, sepse qëllimi i sejsë falënderimit është merron sejdë menjëherë kur vjen lajmi i mirë. Edhe atëra kjo është e parealizueshme për gratë. E sheriahti nuk i ka dalluar kto pika gratë për meshkën. Ne të vazhdojmë tani me një pyetje tjetër a bën të fillojm dhikrin e mëngjesit pra e falim namazin e sunet të sabahut dhe rrugës për në xhami për të falur namazin e farsa a bën të fillojm dhikrin e mëngjesit gjatë zakrit. Jo, dhikri i mëngjesit bëhet pasi t'i jepet selam për farsit. Kështu e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kështu i ka premtuar sevapet. Të të kush e fal sabahin, domethën farzin e sabahut dhe përmend Allahun subhanu ve teala derisa të lindë dielli, e ka sevapin sikurse më bën një umre të plot. Nuk e ka përmend kush e fal, kush e bën dhikrin para sabahut ose diçka tjetër. Jo. Ja. Domethën është pas sabahut. Po gjatë kësaj periudhe para rrugës për në xhami. Mundet mund me bë dhikr të përgjithshëm. Kurse dhikri në sabahut që është i veçantë, ai ka kohën e vet. Kurse dhikri përgjithshëm nuk ndalon. Ka për dietarvet që e prënjesëve të devotshëm, selet udhën deri në xhami dhe duke u ulur në xhami, atë e kanë për përsëritje Kur të Kuranit. Atë kanë rezervuar me se e ndal dikush tregon për shekhun Themini rahimullahu, thonë se dikush i ka folë gjatudes, nuk ja ka kthy. I ka thënë, "Aty e ka pas kohën për përsëritje të Kuranit." Edhe kështu e ka thonë tan jetën. Mira, tereh odje përfund me që jeni protagonisti për herë të parë në këtë emision. Çfarë janë përshtypjet tuaja për tua dallimin për emisione të tjera që e keni mbajtur këtu në studion tonë? Unë fillimisht ju urgëzoj domethënë për këtë ide të mirë marrje domethënë e pyetjeve prej prej shikuesve. Edhe është vërtet interesante domethënë si halnga tema në temë. Domethënë ndryshohen temat, ndryshohen edhe gjërat që do të fat sa më të kërcme kjo. Po, ndoshta për përfolsen pak është Kalimin nga një temë tem tjetër është pak më e vashtirë, po adoptoat njerëju, zakonishtë. Se do moski hoxha po, larë të keni përvojnë ndryshe, në të aspektë. Po, Inshallah talë, Allah i vështë na shpërblevën juve dhe neve i gjithëve, Inshallah talë. Atëre hoxha, Allah i shpërblevën që ishi një dhe njështë. E dhe juve gjithë ashtëto, Allah i vëdha është mira. Amen. Shkuves të ndërruar, ishte këj Omer Berisha nga Macedonia, i cili ju përgjigjë në pyetje tua e që i dërguat në pyetje e qësejvizkës.com adresa kjo e cila vazhdon të jetë e hapër për ju ju vazhdonit në shkruoni dërsa deri takim e të radhës në beqin në mëshirën e Allahot Selam Aleikum